Maialen Errekart, iparraldeko korrikako lantaldeko kidea eta korrika kulturako ardura duna, ipar Euskal Herrian, egunon? Egunon? Bueno, esango dugu, hogeita bigarren korrika orkestu dela, eta donostia lotuko ditu, martxuaren hogeita amaiketik, aparillaren amarrera. E, bueno, ortengo ekitaldia, edizioa ipato horretik esango dugu, gainera gaurko aurkezpenean azpimarratu inda, esen loako urte berezia izan zen aurrekoa e, eta ondorio batzuk izan zituela Euskal Hainitzarako eta ekara nintzat ere. E, Badakigu horrelako ekitaldi bat antolatzea ez dela inolaz ere erresa, zu ekipar Euskal Herrian, bueno, denbora honetan, zertan aritu zarete. Ipar Eskola toki tokigu zietan bezala egokitzen, ari izan gira, izan gau eskoletan, Kurtsoetan, uh, pandemiak eragina uh, olako etxialdien ondorioz egokitu gira, toki guztietan bezala, eta korrikaren antolaketak edo korrikak urte baten behar antahartu du, joan urteko erabakia biztiki zaila izan zen. Baina, poz uh, zineza hundiarekin hor egundon uh, urtian aborkaztu da uh, eta bigarren korrika hori, eta badugu balako dardar dipi dar bat sortzen eta sartzen ari zaukuna, E, Zer egan ara murriotik joanen dela ekan duzun bezala, e, Ipargeskoa lehian biak eraldi eginen dituela errangenezak eroi horrein danik, Ibilbidea berantago pixka bat da. Eta gehien bat e, leheloa hori itzekin, lelo hori itzekin, lehelo horren bahnean diren gauza uh, uh, guziak gogoan hartuz itzak eta ekin, eta ekintza bai itzak eta geroekin, Gero oartu da, oartu gira, egana izan den bezala, art, azken urte hortan eskoraz haritzeko, toki, hala ere, gero tagigutia dela ere, ohartzen da. E, bani, izan ara komunikazioa hor hor, piskar moztua izan baita ere, baina orain berriz ikiteko, berriz akzioan izaiteko, eta berriz agerraldean izaiteko momentua dela, mm -hmm. eta korrika hortan lagunduko gaitu bai. Behi. Esango dugu, baitare, egora horren eragina, baitare, Iparo Euskal Herrian somatu egin dugula, horregatik gaurko orkazpenean baitare, ekin, itza, bein eta berriz, errepikatu da. Bueno, esparro eta eragilea ikusti egin baita erakunde publikoai Euskala laguntzeko, Euskala bultzatzeko zure ustez, Iparo Euskal Herrian, azkeneko urteetan edo azken urte honetan bereziki e, bueno, erakunde publikoen aldetik e, sustengo e, nahikoa izan da, Euskalaren alde. Nahikoa Ba da, baina nahikoa ez. Egan ezakit, bai lagundua da, hor eskualduan, edo helduan eskualduntzea, oroak lagundua da baina ez aski. Egonka hain da hundia, eta azkenean mendia hain gora nun ditugun baliabideekin ez giren eltzen. Eta, kohika hor da ere horretan laguntzeko, baina izan instituzioei egu berriz ere repikatu behar da, ez dela, ez dela aski egiten den lana eta hitzak, bai, hitzan e, nintz dira aintzinatuak eta orain ekinza, ekinza ditokia, egeazko ekinza ditokia. Uh -huh. Aipatu dugu, e, bueno, amurriotik abiatuko dela martxoaren hogeita maikean. Bueno, Ipar Euskal Herriari dagokionez gionez, asteuntatik aurrera, zer da egingo dozuena? Orduan, jakin aspaldian ari girela lanean, orain egun bai iragargi da. Ari gira Ipar Eskoalegian bai antolatzen ban lehenik biztan dena ibilbidea, eta kilometro horietan antolatuko edo edo etoriko zauzkigun elkarte eta eta enbat eragilean ara uh, presentzia, eriko etxe, eta enbat instituzio oraina. Hortaz, jakirean emanen ditugu, eta bere laguntza ere eskatuko, eta kompromisoa, eh, alainan. Korrika kulturala ere antolatzen ari da, eh, hainbat ekitzaldi antolakotuko dira, eh, gehien bat urta heletik goiti. Hau ere, elasteak aurkestua izanen da. Eta gauza, garra korrikak ekarzen dituen gauza guzia, korrika laguntzaile, korrika lagun ere, Uh, jantziak, eh jantziak jantziak jantzien salmenta laster hasiko uh, dugu eh hartetik erteko auriko jostenalla baionan eh abendura embederazioen serenda izen dela auperna aukesteko moda desfilea eh tipar eliseoan beraz hitzorduak orain hasiko dira um, eh eta eta metatzen eta alainan uh, agerraldia albesain handia egiteko gizan. Bueno, lehenik eta behin korrika kultula, kultura lari buruz, eh? korrikaren eh, aurretik eh, etortzen diren jarduerak ekimenak eh, ditugu, baina gaurkoa gerraldian ere pandemianen edo osagarri krisiaren eragina aipatu da horrek, bueno, ba, azken binean baltintzatu dezakelako korrika bera. Eh? bera. Zein zu horretan, aurrik usten duzute, horretik bueno, ba, eh, ikusi dugun eh, modu berdinean aurrera matea korrika kulturala edo pixka bat bueno, ba, berezia izango da. Onzaren egiztaz, ari dira egunez, eguneko eguruarekin, izan kohrika, izan kulturaldea. Hor, aurrikusten dena izanen da, bai kultura. Kulturala modu arguntean egitea, ekitaldiak, antolatzea, izan antzerki, kontzertu, hainbat gauza. Eta egun hartako neugiekin, edo neugieri egukiturik. Um, kohrika ere berdin, aurrikusten da betiko kohrika antolatzea. Sekulan gertatzen balin bada egoera aldatzen dela izana tokian tokiko egoera izanen da, zer nagu izaz. Badira aurrikusiak dira terabideak, aurrikusiak dira hainbat agertoki ah, edo eszenario, mementuan, egun, dugun, gogoan dugun korrika izanen da, betiko korrika. Beste lan handi bat, korrika laguna lortzea da. E, Korrikalagunak, kilometroak erosiko dituzten horiek eta horretan baitare bueno, ba, lanean hasiko zarete e, Ipar Euskal Herri e, auzo eta erriguztietan. E, e, hortaz, baitare, bueno, ba, Bolondres lan hori beharrezkoa da, baitaren guzti hori aurrera mateko. Bai, orain hasiko gira gau eskoletan korrikak batzordeak antolatzen, elkarteekin elkarlanean berriz hasten izan, ara bai kilometroak uh, kilok, kilometros, kilometroko lan orren antolatzeko, baina bai ere kulturaldian ere uh, lan egiteko, elgarrekin. Horrein, elkar lan ari berriz, eto kia eman, emanen dakugu eta eman nahi dakugu. Azkenean, uh, ara ez da berpiste bat, baina hankorrikak emaiten, non ilusio horrek uste dut denak berriz. Bide berean ere manen gituela, eskoraren bidean eta eskoraren babesteko eta gultzatzeko bide hortan. Bukatzeko, esango dugu, hortero bueno, korrikak norbait omentzen duela, Euskalgintzarekin Gintzarekin zer eukuzia duan norbait eh, omentzen du. Horten, bueno, Ipar Euskal Herrian aski maitatuak diren Pirritz Porrotz eta Marimotot, ma Marimototz payasoak ez da? Bai, horre ba biziki, baiko gara biziki ilusua ondia maiten du horrek Pirritz Porrotz eta Marimototz dira Azken ogoita amala urtetan eskoraz eskoraren alde eta eskolaraz ekin edo lan egin eta, eta zinez izan dira bultzatzaile haundiak behitxe bohatxetan bari motxotx. Motxetik bat, ara augen baitan, burasuen baitan, eman dute izan da, izan dira zan egizaz izan auk eta, eta familietan eskoraren autua egiteko bultzatzaile izan dira haujan munduko, munduko personaia izi gari importantak dira eta burua zuena biztan dena. Eskoran ikusti ikarri dute etxetara tuzte baino gehiago eta ara, omenduak dira, omenduko ditugu beren haunditasunaren neugian. Bueno, Korreka batzordako esatuko dira, mendika aurrera e, zuekin harrematan jartzeko, hau da, Ipar Euskal Derrian baitare, e, laguntza bate mateko zer izango zein zen izango ziren biderik egokienak edo? Lehenik tokiko gau eskolarat buruz joa itea, hori eta gero bai biztan denak aekaren ganat egitea, edo kohikaren mezzutegi bat, eh, mezzagun mail batiko jenai bada, badugu ipajaldea abildoa kohika.eu zeh elbidea, edo telefonoz ere bai honara Baina tokian tokiko lanari eman behar zako hok indaha, behaz tokiko gau eskola errat buruz urbildu, eta zer egin nola egin antolatu, eta ekin. Baitzo ekin galditzen gara, ariaren arte esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker. Mila esker zuri.